A ràdio Palafugius proposem l'hora del peix fregit.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 a les 10 del matí fins a les 11 en directe, l'hora al peix fregit, amb Rubén Herrà. Bon dia i bon dilluns. Dilluns 13 de gener a Ràdio Palafrugell. Comencem la setmana amb l'hora del peix fregit. Avui, com us vam amansar el passat divendres, entrevistarem a Josep Maria Soler, president de la Fundació Josep Pallac, per parlar del tret de sortida dels actes de l'any Pallac que es faran aquest proper dimecres. Amb ell i la informació meteorològica, tancarem la primera part d'aquest espai. D'altra banda, després de la pausa publicitària, tornaran dues seccions habituals. D'una banda, tindrem la presència d'en Narcís Mir, que ens recomanarà una nova sèrie i acabarem l'hora del Peix Fregit d'avui amb en Pau López, que ens parlarà de l'autoestima. Són les 10 i 9 minuts. Comencem! Comencem! Matí de dilluns i m'acompanya avui, en aquesta uh, hora del Peix Fegit, en Rafael Corbí, bon dia. Molt bon dia, eh? benvingut. Com ha anat el cap de setmana? Bé, eh? molta feina i el cap de setmana, doncs, bé, de fet, tancat amb un hotel, o sigui que no. <ríe> bueno... Treballant una mica. Treballant una, miqueta, Treballant una no? Mica, sí, uh... sí, sí, sí però, però interessant, interessant estar amb gent. Sí, no? I ballant. Ja. Doncs ja està. És el que, És el que tenim. Alguns no veiem el sol. <ríe> Home, de aquí es veu una miqueta, Rafael. Sí, haurem de baixar la, la planta baixa que tenim nosaltres, que hi tenim un finestral ben gros, ah, sí. a, a una mica el sol. I tant. Com, en fi, com els calàpots, que anirem allà així, panxant l'aire i <ríe> <ríe> a parar el sol. Doncs eh, hi ha molta gent que, està, que li agrada molt el sol i, mm, segurament, i segurament per això doncs, eh, hi ha tantes construccions a, a, la, a les costes, eh? Efectivament, i és que cada vegada en tenim més, el que passa, que no sé si hi haurà lloc per tothom, perquè també tenim, molta gent ve veure les cales que tenim, i mm. és clar, òbviament, quan tens una cala que fa 60 metres quadrats i hi ha 10.000 persones al voltant, dius, on poso la tovallola? que això no... L'administració se'n preocupa molt de les places de pàrquing, que tots els edificis nous hagin de tenir plaça de pàrquing, però també haurien de tenir en compte la plaça de la Tovallola, que això no és obligatori encara de moment. Ho dius per Calonge, això em fa l'efecte, sí. no? Però és que a Calonge hi ha molt de lloc encara, encara poden construir i destrossar alguna cosa més, suposo. Quants habitatges volen fer ara aquesta vegada, Calonge? Aviam, la plataforma Sos Costa Brava, alertat aquest cap de setmana, de la possibilitat que Sant Antoni i Calonge pugui acabar tenint més de 4.000 habitatges nous que se sumarien als més de 12 mil construïts que ja té actualment. Aquesta Localitat Bajon-Pordanesa va quedar fora del pla director urbanístic aprovat, recordem, fa uns mesos per territori juntament amb Palamós, la nostra vila també, Palafrugell, Castellplatja d'Aro i Castelló d'Empuris, en aquest cas, aquesta últim localitat a la comarca de l'Alt Empordà. La plataforma va fer aquest avís al Palau Filal per informar i alertar els veïns i veïnes del territori sobre la situació urbanística del municipi i per demanar a l'Ajuntament que estudiï una manera de desclassificar per iniciativa pròpia als sectors ara urbanitzables i evitar així un creixement urbanístic que qualifiquen de desproporcionat. En aquest sentit, la plataforma va detallar que ara Calonja té 4.167 habitatges on viu gent tot l'any 6.475 segones residències i 2.069 habitatges buits. De tots aquests, 900 estan en venda. En conjunt, sumen doncs, més de 12.700 immobles construïts, una xifra que podria augmentar fins a més de 16.000 habitatges si finalment s'aixequessin les més de 4.000 vivendes en les parcel·les de sòl urbà que preveu el d'Ordenació Urbanístic Municipal, aprovat el 2013. Un planejament urbanístic que, per sols costa brava, és excessiu, tenint en compte que el municipi té, té poc més d'11.000 habitants i que no preveu créixer en més de 190 persones fins al 2026. Per tot plegat, en la xerrada, els representants de la plataforma ecologista van demanar a l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni que, per iniciativa pròpia, impulsi un diàleg sobre el planejament urbanístic municipal i estudiï la manera de desclassificar alguns dels sectors urbanitzables per evitar que hi hagi més imobles que veïns i veïnes. Doncs d'un no, eh? El que t'he dit jo... Encara hi ha lloc per créixer i per fer moltes coses més i moltes destrosses si no parem una mica l'atenció. La, mm. Després en dels habitatges, què fa la gent quan surt de l'habitatge que li han construït? Doncs anar-se'n a la biblioteca de Palafrugell que tenim la biblioteca plena de, de visites en diàries, moltíssimes. Joan Soler, director de la Biblioteca de Palafrugell ha avançat a Ràdio Palafrugell algunes de les dades que els van deixar el 2019 a l'equipament cultural així, entre les més destacades trobem que de mitjana la Biblioteca de Palafrugell registra 300 visites diàries. Un cop finalitzat el 2019, és normalment, en tots els indrets no? és moment de fer balanç. Malgrat que des de la Biblioteca encara no tenen totes les dades, sí que ens n'han avançat algunes d'elles i per començar, Joan Soler doncs, destacava els micròfonos Fons de Ràdio Palafrugell, que en les més de 150 activitats que van organitzar l'any passat van comptar amb més de 4.000 assistents. A més, el director de la biblioteca també ha destacat que la bona sintonia que tenen amb moltes entitats de la vila, així com amb els usuaris i usuàries de l'equipament, fan doncs, que diàriament registrin 300 visites de forma diària. Per últim, respecte a les dades de les que ja tenen constància, en Joan Soler ens ha comentat que van fer durant el 2019 al voltant de 30.000 préstecs de llibre a més, amb Joan Soler també vam repassar les activitats organitzades per aquests 15 dies primers 15 dies del mes de gener. Una conversa que podeu recuperar al nostre portal web, a radiopalafrugell.cat. Discoteques llegendàries de casa nostra com totes les que hi ha hagut eh, des de Sant Pere Pescador cap avall a Platja d'Auro sobretot durant moltíssims anys des d'aquella primera que va haver-hi que es deia Tiffany's i una d'elles és a Sant Feliu de Guíxols els ganxons se sabien on anar a divertir-se anys enrere i aquesta era Palm Beach, aquesta emblemàtica discoteca que passa a mans de la Generalitat, no sé si per enviar-hi els seus funcionaris a ballar No crec, no crec, la històrica discoteca de la façana marítima de Sant Feliu de Guíxols Palm Beach és definit ...de la Generalitat després que el Tribunal Superior de Justícia... ...ratifiqués l'expedient d'extinció de la concessió... ...de l'espai elegant, el deteriorament... ...i l'abandonament de la propietat. La concessió, recordem, havia acabat el juliol del 2018... ...i la societat Turing, propietària del grup El Dorado... ...no ha pogut allargar-la després que a l'any 2016... ...la direcció general d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat tramités l'expedient per posar fi a la concessió de l'edifici a petició de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. La pròpia administració local ja ha anunciat que està treballant amb la Generalitat i l'Estat per presentar un avantprojecte que li donaria les claus com a nou concessionari dels històrics banys de Sant Elm. Ara mateix, la propietat primera de l'edifici és de l'Estat, però la competència sobre la mateixa pertany a la Generalitat. Un dels inconvenients per al consistori a l'hora d'aconseguir l'edifici és que s'ha de pagar el cànon de costes el que obliga l'administració Canxona a aconseguir rendibilitat gràcies a l'edifici per fer front als seus costos. Després de tres processos per declarar la caducitat de la concessió, iniciats els anys 2003, 2008 i 2013, territori ha aconseguit deslliurar-se dels concessionaris històrics de l'equipament. Al llarg de l'any tenim moltíssimes activitats eh, que s'organitzen eh, a lluitar en, la lluita, eh, en favor de la lluita contra el càncer. En aquest cas, el mes que ve, d'aquí un mes pràcticament, eh, tindrem una altra activitat a Palafrugell aquest diumenge, dia 9 de febrer. La Fundació Encolliga Girona, que se sumarà un any més a la commemoració del Dia Mundial contra el Càncer amb l'organització de la Run for Cancer, una cursa solidària d'àmbit provincial que, com ens comentava en Rafael, tindrà lloc el 9 de febrer i que enguany arribarà a la sisena edició amb el repte de repetir l'èxit de convocatòria de l'any passat quan, recordem, s'hi van sumar més de 4.000 persones entre les 8 poblacions on se celebra de manera simultània. Les seus de la cursa tornaran a ser, a més a més de Palafrugell, Figueres, Planoles, Porqueres, Olot, Sal, Riu de Llots de la Selva i Tossa de Mar. L'organització d'aquesta peculiar cursa solidària va a càrrec de la delegació d'on a cada població amb el suport i col·laboració d'altres entitats del municipi i des de la primera edició el nombre de participants no ha parat de créixer fins a arribar als 4.228 de la passada edició. La Run for Cancer consta, recordem, de dues modalitats, un circuit de 10 quilòmetres pensat per a corredors habituals i un altre de 5 quilòmetres pensat per a tots tipus de públics ideal per fer en família. Els recorreguts recordem que són circulars i transcorren pels nuclis dels municipis i del seu entorn, en el cas de Palafrugell. La sortida serà a l'aparcament de l'Institut de Baix Empordà a les 10 del matí. Les inscripcions dels participants i les donacions de diverses empreses col·laboradores van fer possible obtenir l'any passat uns beneficis de més de 32.000 euros que, van, que es van destinar a finançar els diferents serveis que l'Oncolliga ofereix als malalts de càncer de les comarques gironines i a les seves famílies. A l'arribada hi haurà participants que es trobaran a més a més amb obsequis, ja que a partir d'un sorteig previ podran comprovar si els regals premiats coincideixen amb el seu número de dorsal. Mayambar. El món de l'esport i de la lluita contra el càncer sempre unit No és l'única que, que hi ha al llarg de l'any Però també estarem molt pendents d'aquesta Run for Cancer Del proper diumenge dia 9 de febrer Parlant d'esport, anem cap a Sant Feliu de Guixols novament Perquè primer fas esport, després vas a Palm Beach no sé, que Lliguem una cosa amb l'altra La Ganxo Trail, una, una cursa de, de muntanya, podríem qualificar-la que té lloc per llocs emblemàtics i que són preciosos i que recomen a la gent d'anar encara que sí, com jo caminant. Eh? Mm. està molt bé. Aquest passat cap de setmana, a Sant Feliu de Guíxols Guixols doncs, va acollir segona, per segona vegada la Gancho Trail, aquesta carrera de muntanya destinada a estar marcada al calendari dels amants del running per la complexitat del seu recorregut. Fins a 16 quilòmetres amb un desnivell pronunciat que recorre el Puig Gros, el Mirador de Rosamar, la Creu d'en Barranquer i el Camí de la Guilla. Intent doncs, que en refèl ha visitat no corrent, sinó caminant mm. i que nosaltres també recomanem òbviament. En aquest cas, en la seva segona edició de la Gunshot Trail, aquest prova ha aconseguit reunir fins a 600 corredors, 200 més que no pas en l'edició de l'any passat, la primera. Amb aquests números es converteix en la carrera de trail més consolidada de la població canxona i la intenció de l'organització i de l'equip tècnic de l'Ajuntament és arrelar aquesta cursa i promoure-la i, i promoure any rere any. Un dels avantatges que ha presentat aquesta cursa són els horaris, que per tal de facilitar que la gent de fora del municipi de Sant Feliu de Guixols participés, doncs en aquest any es va retardar l'inici de la prova una hora per tal que la gent de comarques pogués arribar. Aquesta és la música dels Festucs i és parlem de música amb els propers minuts perquè, de moment, la primera ronda de les nominacions dels premis en derroc en 2020, dels més importants dels que es donen aquí a Catalunya, i tenim informacions, intèrprets, que ens arriben des del nostre municipi, des de Palafrugell. Són uns quants. Doncs sí, una notícia que, que hem de penjar a la nostra pàgina web, que si doncs, esteu activats a les alertes ja les deu haver rebut, i si no, doncs us expliquem ara a l'hora del Peix Fegit, com ens comentava en Rafel. Festucs, però també Portbó, Els Cremats i Clara Peia, són els artistes palafrugellencs nominats en les diferents categories dels Premis Enderroc 2020. Aquesta llista també hi hem de sumar, els vaja Empordanesos, Mazoni, Despit i Fetus. Fins al proper 23 de gener està oberta aquesta primera ronda de votacions per aquests grups i artistes per tal que passin a la segona ronda de vots del públic. En aquesta primera eh, criba hi ha preseleccionats tots els discos editats en aquest passat 2019. A la segona volta ja se n'haurà han seleccionat només 10 per categoria i a la tercera i última volta s'haurà d'escollir entre 3 finalistes per categoria. En la categoria de millor disc de pop rock de l'any hi ha el bisbalent Amazóni amb desig imbècil els Despit amb el disc Respostes i Festucs pel disc eh, Nit al Paradís i el grup Fetus amb l'àlbum Terracuita. A la llista de millor disc folk els premis en de rock podrien caure pel grup Port Bo, que va treure recordem el disc Essència o també per als cremats que van presentar el seu darrer treball desperta, el qual doncs, també en van parlar aquí abastament amb eh, un dels seus components, amb en Narcís Ferrer. Finalment, i en la categoria de la millor disc de clàssica, hi trobem la Palafrugellenca i Premi Nacional de Cultura, Clara Peia, amb el disc AA, Antologia de la Mort. Després d'aquesta primera ronda de vots, del 29 de gener al 9 de febrer es farà la segona, on es decidiran, com dèiem, 10 finalistes de cadascuna de les 16 categories dels Premis en derroc. Del 13 de febrer al 23 es farà la darrera ronda de votacions d'on en sortirà el nom de tres finalistes de cada categoria. Recordem que el veredicte de la crítica ja es va donar a conèixer fa unes setmanes i que el millor disc de l'any eh, se'l va endur Manel. El fanatisme brillant d'Ocas Grasses els va fer mereixedors del Premi Enderroc de la Crítica a millor artista de l'any i el petit de Calaril i Ferran Palau adquireixen el Premi Axe a Eco a eh, millor disc de pop rock. El duet format per Mireia Vives i Borja Penalba firmen per la seva banda el millor disc de cançó i tarta relena el millor disc de Folk de 2019. En la categoria de millor disc revelació hi trobem els mallorquins salvatge a i així com Carles s'erigeixen com la guanyadora del premi, en derroc el millor disc de llengua no catalana i, per últim, l'Ildami, es va endur el premi Enderroc a millor disc de músiques urbanes per tant, tots aquells que estigueu interessats en, en votar doncs podeu fer-ho ja a través de la pàgina web de l'Enderroc per tal que aquests grups palafrogillencs doncs, puguin accedir a la segona ronda Molt bé, doncs palafrogillencs o no el que és important és eh, recolzar la cultura del nostre país i tots aquests intèrprets que són moltíssims en Rebén ha mencionat eh, de la Bisbal, també tenim molts eh, aquí a casa nostra i molts d'ells han visitat els nostres estudis amb els darrers mesos, per tant, doneu-los un cop de mà tots ells a dir la música que us agradi amb els premis Enderroc, la plana web és enderroc.cat i allà trobareu l'enllaç. Anem a parlar ara del Baix Empordà amb el Consell Comarcal i a un impuls que ens porten a terme a l'emprenedoria. A veure què fan. Darrera informació, abans de l'entrevista que us hem comentat amb Josep Maria Soler. En aquest cas, el Consell Comarcal del Baix Empordà, que ha promocionat en aquest passat 2019 un programa de formacions de diferents temàtiques que ha tingut la participació de més de 130 usuaris. Un dels punts més rellevants és que, com a resultat d'incentivar l'autoocupació i l'emprenedoria al territori, ja s'han creat diverses empreses entre, entre el ritual, entre elles, volem dir, El Ritual un restaurant situat a la Bisbal d'Empordà que ofereix una cuina inspirada en els pinxos del País Basc Rafel, no sé mm -hmm. si ja l'has visitat eh, És que no hi ha res com això Un altre dels punts en què s'incideix especialment és la formació gratuïta i oberta a tothom El conseller de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, Xavier Dilmer considera d'evitar la importància fomentar l'autoocupació perquè és una inversió de futur que si funciona ajuda a crear més ocupació i per aquest motiu és important l'acompanyament a aquesta persona que comença aquest assessorament que ajudi a evitar possibles errors i agilitzar passos. Xavier Dilmé també anunciava que el Consell concorrerà a la convocatòria de Catalunya Empren, convocada per la Generalitat per poder continuar oferint aquest servei des del Consell. Aquest programa, recordem que té per objectiu promoure el talent i incentivar la creació d'empreses al territori i està a disposició de qualsevol persona del Baix Empordà un sofresit pompos i molt precís. I vostè gegant... A veure si negua endarroqui i voteu per als cremats, per exemple, o per el porpo amb el seu collonar, que és una cosa que hem d'exportar molt des de casa nostra. Seguim a ràdio Palafrugell, això és l'hora del peix frigit. No som ni millor ni pitjor que ningú. Som Ja dins Palafrugell. encarem la recta final d'aquesta primera part de l'hora del peix fesgit d'avui dilluns 13 de desembre i ho farem com us hem dit a l'inici del programa parlant d'una activitat que tindrà lloc aquest dimecres al Teatre Municipal de Palafrugell a les 7 de la tarda i que serà la commemoració l'acte la... de presentació de l'any Pallac, avui en parlarem doncs, amb el president de la Fundació, en Josep Maria Soler Bon dia Josep Maria bon dia. Moltes gràcies per venir novament als Estudis de Ràdio Palafrugell Moltes gràcies a vosaltres I per parlar d'aquest any Pallac que, doncs, que avui et convidem per parlar d'aquest acte de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 Uh, no sé si a més a més d'aquesta conferència, no? el compromís amb l'educació del futur, tot pensant en Josep Pallac, per commemorar aquest any a eh, Pallac, no sé si tenia algun lema en concret. Exactament, eh, uh, vull dir, es presentarà en aquí en aquest acte, mm. eh, aquest acte on doncs, s'ha pensat eh uh, d'explicar uh, breument doncs de què va l'any Pallack, eh, la conferència en si i després donar un fet de sortida amb, amb descobrir el logo, etc, eh, de, de, de l'any Pallack. Mm -hmm. el, el lema, el lema si a la Fundació Josep Pallack, doncs tenim el lema Totomatu que s'educa tothom fent xarxa, doncs per l'any Pallack no podia ser altre que, que el que era en Josep Pallack. Josep Pallack era una persona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 Doncs aquest és el lema que anirem eh, escoltant, anirem veient al llarg d'aquest any Pallac, que, que doncs, al llarg d'aquest any, eh, donc, en els diferents actes que després ens explicarà també en Josep Maria Soler. I jo, abans de, de, de passar aquesta segona part, no?, de, de comentar doncs, aquests actes que teniu previstos per a aquest 2020, eh, m'agradaria... Donc saber què, què es pareeu d'aquest any 2020, d'aquest any pallac, suposo que s'adbirà una imiqueta doncs, per donar una imqueta a conèixer també encara més la figura de, de, de Josep Palch, eh, per a aquells que ja el coneixen i per a aquelles persones que no la coneixen encara. Que... Exactament. Exactament. Uh, un primer objectiu és precisament aquest, que la figura de Josep Palch, doncs, uh, la puguem, actualitzar, puguem fer-la visible eh, de manera de que les futures generacions se'n recordin mm -hmm. de què existir i què és el que portava a la nostra societat. Un segon objectiu eh, per nosaltres és de que aquelles idees de Josep Palch de que d'alguna manera s'han traduït eh, amb la fundació de caràcter educatiu transversal doncs, eh, que quedin reflectides amb l'actualització del segle XXI totes mm -hmm. aquelles coses que eh, en Josep Palch havia intuït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 Quina ha estat la resposta? Com valoreu la resposta Bé, tant d'administracions públiques com fins i tot també de la Generalitat? Eh, la primera, precisament, que vam intentar, va ser eh, la que la Generalitat de Catalunya, que mm. l'any Pallac fos reconegut com a eh, una commemoració oficial durant aquest any, eh, 2020. Eh, aleshores, això eh, es va treballar des de principis del 2019,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 doncs, aquesta commemoració hi ha entrat. Per tant, és reconeguda per la Generalitat eh? i estem, estem molt contents que sigui així perquè doncs, arreu se'n donarà més ressò.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 repercussió en aquest sentit bé, doncs fantàstic, no? estem, estem molt contents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 el proper mes, hi haurà un acte a Figueres i després, a continuació, durant tot l'any, hi haurà actes de diferents demarcacions, a diferents cantons, eh, a diferents localitats, l'exposició que s'itinaran per mm -hmm. la qual he parlat, eh, i molts altres actes eh, que extraordinaris i altres d'ordinaris que ja fèiem la Fundació, eh, com les Tertúlies Pallac i molts altres, eh, l'èxic, eh, el model de Fundació Pallac, de que tindran lloc o tenen lloc ja eh, per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 per si ve aquest canvi que, que sembla que, que indiquen els mapes ho sabrem això ja divendres Josep, moltes gràcies i que passis una bona setmana. Gràcies a vosaltres igualment, tothom que ens escolta I després de la previsió meteorològica que ens ha portat un dia més des de l'Observatori de l'Estatit, en Josep Pasqual, us deixem en quatre consells publicitaris, però no marxeu gaire lluny, que tornem de seguida amb les càpsules de sèries, amb en Narcís Mir, i avui també tindrem la presència del psicòleg de Ràdio Palafrugell en Pau López. Com us dèiem, quatre consells i tornem de seguida. Fins ara.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 Tornem de la pausa publicitària en aquest espai matinal de Ràdio Palafrugell en aquest primer dilluns de l'Hora del Peix Fregit del 2020 saludem en Narcís Mir, bon dia Hola Bon any Molt ben trobats, no? Sí De nou? De nou, no sé si has tingut molt de temps per mirar sèries aquests dies Hem aprofitat, hem aprofitat els dies de vacances així que quedaven durant les vacances en Alenques per recuperar algunes coses I què ens portes avui? Doncs mira, ara us volia parlar d'un personatge que possiblement és el, el personatge de ficció que més vegades s'ha portat a la, a la pantalla, que és el mite de Dràcula, mm -hmm. i Netflix ha doncs, portat una proposta d'una minissèrie de tres capítols que com a mínim és prou interessant i com a mínim intenta tornar a reflexionar sobre a vegades aquest element de si és necessari tornar a repetir doncs, l'aportació la, de determinats personatges no? a vegades eh, considerem que repetir-ho i repetir-ho fins a la societat és una mica complexa o fins i tot pot arribar a avorrir uh -huh. i evidentment hi ha hagut moltes es, també sèries televisives i, i propostes cinematogràfiques al voltant de, de Dràcula però Ara és un nou gir i, a més, aporta elements prou, prou interessants per, per fer-hi un cop d'ull i per això volia recomanar-la avui com una de les experiències eh, que he pogut descobrir doncs, durant, durant aquests primers dies de l'any. O sí, sigui, ens has explicat que... Reflexiona al voltant de recuperar aquests uh, personatges jo, jo... així que ja s'han doncs, uh, vist a la pantalla no? la petita la gran pantalla moltes vegades. Jo crec que han, han intentat fer fer una cosa semblant al que van fer donc els seus responsables que recordem que els guionistes d'aquesta sèrie són Mar Gatis i Stephen Moffat que són els responsables de de l'èxit de, de Sherlock de la sèrie que al 2010 doncs la BBC va portar a la petita pantalla i que s'ha convertit en tot un fenomen mm -hmm. i que doncs, també reflexionava sobre això, no? És a dir, intentava ser un homenatge uh, al Sherlock més clàssic, sí. portant elements innovadors i actualitzant-els, no? I això és el que hem volgut fer una mica també amb aquest en aquest Uh, Dràcula, no? Modernitzar uh, aquest mite del personatge immortal però també doncs sent una mica subversius um, aportant-hi uh, nous elements i fent una mica una clocada d'ullet a moltes adaptacions que s'han fet mm. i sobretot com que veu molt és una sèrie que va néixer a la BBC i que ara la té Netflix, la podem veure a Netflix uh, veu molt de doncs de la mítica productora de la, de la Hammer no? que, que a mitjans del segle passat doncs havia portat eh, moltes adaptacions de, del famós personatge mm. per tant és una barreja singular i prou interessant i com deia eh, és, és fàcil de digerir i de veure perquè són tres episodis sí que cada episodi dura 80 minuts que podria ser com una petita pel·lícula eh, per cada una més estan dirigides per, per directors diferents però sí que, que és una bona manera de, de recuperar el personatge i donar-li doncs un, un cert contingut i, a més, afegir elements nous sense perdre de vista el passat i sense perda de vista, doncs, un element nostàlgic de, del que era el personatge mm -hmm. ens, ens expliques aquests tres capítols ens, ens, ens dius que són tres capítols de 80 minuts per tant, una durada considerable eh, n'hi ha prou amb això? no sé si la gent se'n queda amb ganes de més eh, no sé si, com, com ho has vist això? jo, jo crec que no n'hi no ha prou i bàsicament també perquè durant, durant el metratge sí que es desenvolupa molt bé, però sí que hi ha una certa sensació de que al final eh, no saben com, ben bé com acabar-ho, i mm. que sí que tindria eh, podria tenir certa continuïtat. Sembla que a Netflix les visualitzacions han anat prou bé, i que els seus responsables pensen que que, que poden estirar el fil i poden continuar, per tant són, és una, una minissèrie de tres capítols però que segurament amb el que s'ha parlat durant els últims dies eh, pinta que, que pugui tenir una, una segona temporada uh -huh. I, i jo crec que, que, que la pot tenir i que pot funcionar molt bé perquè té, té prou elements doncs, per, per seguir explotant amb el, amb el personatge central del, de, de, de la sèrie televisiva no? que és una mica un personatge que, que, que sí que ha creat certa polèmica a les xarxes perquè no, no et genera empatia, però sí. jo crec que també és, és buscat expressament no? per, perquè sigui una mica d'aquests personatges que t'atrauen, però que la seva personalitat sigui, et fascini, es fascini per, per, per la maltat que, que t'esprèn. No? I, I, evidentment, doncs, suposo que és un, és un fet buscat que, que l'actor danès Clays Bank ha, ha portat molt bé i que genera aquest tipus de, de situacions no? doncs eh, interessant aquests, eh, aquesta, aquesta miniserie que ens porta avui en Narcís per, per començar Uh, per reprendre, millor dit doncs, la, la, aquesta temporada de, de l'hora del peix amb les sèries uh, tres capítols uh, ens has comentat també difer diferents directors, això es pot veure en cada capítol? Es, es nota també? No sé si són tres capítols que podries veure un, podries veure el número dos per exemple, o el número tres sense haver mirat els dos prèviament o hi ha Home, una certa continuïtat és, és, evidentment hi ha una certa continuïtat i hi ha un tema molt, molt global que, que, que fa que, que tots tres eh, siguin imprescindibles mm -hmm. tot i que sí que fins i tot si envellessis un de, així, de saltat eh, podries acabar doncs, endinsant-te en la història i sí que hi ja es, es veu una certa manca de en cada director diferent, tot i que com a, com a bona sèrie amb continuïtat, doncs mm -hmm. eh, es, es veu que cada capítol és diferent però que es manté dins una mateixa línia. Sí que probablement a l'últim capítol com comentava, té com un final una mica així precipitat, pim-pam, pim-pam, pim pam per, per acabar-ho, no? I te queda una mica aquesta sensació de dir home, esperàvem un, un, un, un discurs final més més arrodonit a nivell de guió a nivell d'expressivitat de, de, de, dels, dels petits detalls que ens han anat donant durant els altres dos capítols per això dic que probablement pugui tenir una, una segona temporada però sí que és una sèrie és que podríem dir que és, és prou intel·ligent perquè explicant una història que tots ja sabem i que més o menys transcorreix amb, amb les línies que ja, que ja coneixem de les anteriors pel·lícules o les anteriors sèries mm -hmm doncs és difícil atraure el públic, no? I sí que això ho aconsegueix des del primer moment de, des de la primera escena, sobretot doncs, perquè està molt ben elaborada, molt ben cuidada eh? recordem que no sé si seria l'any 2013-2014 quan començaven l'album de la sèrie és que mm -hmm. se'n va fer un altre no? amb el mateix títol Dràcula així de senzill, i que en aquell moment explicava la història d'un personatge que arribava, que arribava a una gran ciutat i que Uh, el que buscava no només era la sang per la sang que és el que busca el protagonista d'aquesta sèrie sinó que intentava venjar-se de totes les situacions que havia viscut en el passat, perquè sabem que és un personatge immortal que ha viscut molts anys uh -huh. i era més aviat un thriller que no pas una història de terror gò gòtic no? i Pudent no havia funcionat perquè es va quedar en una única temporada i no, no va acabar de... De, de fruit i l'anterior adaptació que s'havia feta al, al cinema que si no recordo record més del 2015 o 2017 mm -hmm. eh, intentava convertir-lo una mica en una pe·li de, de, de podríem dir d'acció medieval perquè ara estan molt sí. molt de moda aquest tipus de, de productes no? i tampoc va acabar de funcionar en canvi aquí sí que han pogut jugar molt bé amb aquests mecanismes de no? de modernitzar, de ser innovadors de ser diferents, de portar noves coses al personatge, però tenir aquesta mirada doncs, eh, més clàssica i podríem dir victoriana que funciona també a les sèries britàniques i per això doncs, es mereix un vot de confiança que la mireu doncs eh, queda dit la, et farem cas, mirarem aquests tres capítols i veurem si tenim aquesta sensació i també després en volem més i al final si eh, la BBC i Netflix doncs, eh, veuen que això pot ser productiu segurament ho tiraran endavant, al final com, com sempre aquí qui mana és el, és el diner i per tant si, si això funciona segurament hi haurà també segona temporada i podran doncs, acabar de, de desfer aquests eh, o acabar de, de, de, de refer no? aquest darrer capítol que ha quedat una miqueta així sí, doncs, feta... jo crec que també serveix com a homenatge, no? homenatge al, al que s'havia fet fins uh, fins ara i que possiblement doncs, amb, amb, amb els anys no es valorava prou i que ara doncs, serveixi com aquesta mirada de dir ho renovem però també fem un homenatge a les anteriors adaptacions que s'havien fet no? i homenatge doncs, sobretot a la Hammer que tots els fans de, doncs, de Christopher Lee que era aquest Dràcula doncs, tan eh, tan mitificat a, a la gran pantalla doncs, eh, tingui una mica aquesta mirada. Doncs aquesta recomanació que us hem portat en aquesta primera càpsula del 2020 referint a sèries, doncs, Dràcula, minissèrie de tres capítols de Netflix, amb el segell de la BBC, que sempre és una garantia. Narcís, moltes gràcies. Fins la veritat.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 La l'egoisme ètic ens explica has de tenir-te en compte primer a tu per poder oferir lo millor en els altres mm -hmm. jo de això em dic autoestima sana m'explico? Uh -huh. inclús podríem, podríem imaginar-nos que estem dalt d'un avió, que estem a punt de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 no cal ser així, no? sinó que amb aquesta autoestima sana que ens comentaves intentar doncs, portar-la al, al màxim millor. Pau López, de nou, moltes gràcies i ens trobem aviat. Gràcies a vosaltres. Deita Pensa, manió, mea, deita. pensa Si deita meu divà Si meu No és papu de psicòlogos Amb Pau López arribem al final del programa d'avui de l'Hora del Peix Fregit d'aquest dilluns. 13 de gener, una segona part que també hem tingut doncs la presència d'en Narcís Mir amb aquestes recomanacions de sèries que ens porta cada dilluns. Avui hem parlat de, de Dràcula, aquesta secció de sèries com també aquesta càpsula de Pau López referent a l'autoestima, doncs les trobareu totes dues a la nostra pàgina web a ràdio Palafrugell.com a l'apartat, a la carta, trobareu aquestes dues seccions, com també trobareu l'entrevista que us hem ofert en aquest programa d'avui amb Josep Maria Soler, president de la Fundació Josep Pallac, i es que enguany, doncs la Fundació celebra doncs, aquest centenari del naixement del mestre i pedagog Josep Pallac. Nosaltres, els de l'hora del peix fregit, ens retrobem divendres amb noves informacions i amb noves càpsules. Que passeu una molt bona setmana.